Взяті на абордаж і налякані холодною сталью піратських клинків, команди Сен-Філіппа та інфанти не чинили ніякого опору. Пожежа на флагманському кораблі так приголомшила їх, що вони визнали себе переможеними і склали зброю. Звичайно, якби Сальвадор виявив більшу стійкість і цим самим підтримав два інших ще неушкоджених судна, то, можливо, іспанцям і вдалося б схилити фортуну на свою користь. Але сталося так, як і мало статися в іспанців, коли йшлося про гроші чи здобич. На Сальвадорі зберігалася скарбниця ескадри – близько 50 тисяч песо. Прагнучи будь-що врятувати цінності, щоб вони, бува, не потрапили до рук піратів, Дон Мігель перебрався з залишками своєї команди на борт Сальвадору і наказав іти до форту на острові Паломас. Чекаючи нападу піратів, адмірал заздалегідь таємно переозброїв форт і залишив у ньому гарнізон. З цією метою він зняв з форту Кохеро, що був у глибині затоки, все озброєння, включаючи і кілька далекобійних королівських гармат, значно потужніших, ніж звичайні. Нічого цього не знаючи. Капітан Блад у супроводі інфанти, якою тепер командував і Бервіль, і своїми людьми, кинувся в погоню за іспанцями. Кормові гармати Сальвадору безладно відповідали на влучний вогонь переслідувачів. Діставшись мілководдя, під захистом фортових гармат корабель почав тонути, сів на дно. Наскільки це було можливо, команда Сальвадору, хто в човнах, хто плавом, добралися до берега. Паломасу. Та саме тоді, коли капітан Блад вважав перемогу здобутою, а вихід в океан відкритим, форт виявив свою страшну силу, про існування якої пірати навіть і гадки не мали. Страшенним гуркотом подали про себе звістку королівські гармати. Арабеллу струссонуло від ударів ядер, які знесли частину борту і вбили кількох піратів, Викликавши паніку на кораблі. І коли б не піт штурман Арабели, що власноручно взявся за штурвал і різко повернув його праворуч, Арабелі було б сутужно, бо за першим не забарився і другий залп. Тим часом на долю інфанти випали ще важчі випробування, хоча в неї влучило лише одне однісіньке ядро, але в пробоїну. На ватерлінії її лівого борту ринула вода, і корабель, мабуть, затонув би, якби досвідчений і спритний ібревіль не вжив негайних заходів, наказавши скинути у воду всі гармати лівого борту. Таким чином інфанту пощастило втримати на поверхні. Тепер корабель, хоч і хилився на правий борт, сяк-так повз слідом за арабелою. Гармати з форту все ще обстрілювали відступаючі кораблі, але були вже без силі завдати їм значної шкоди. Вирвавшись з під вогню батарей і зібравшись докупи, Елізабет, Сен Феліпе, Арабелла та Інфанта лягли у дрейф, і капітани чотирьох кораблів могли нарешті обміркувати своє досить. Скрутне становище.